Capitolul 10. În adevăr, legea, având umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor, nu poate niciodată, cu aceleași jertfe aduse, neîncetat în fiecare an, să facă de săvârșiți pe ceea ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat, oare, jertfele aduse, dacă cei ce săvârșesc lujba dumnezească, fiind odată curățiți, n-ar mai avea nicio conștiință a păcatelor, ci prin ele, an de an, se face amintirea păcatelor, pentru că este cu neputință ca sângele de tauri și de țap să înlăture păcatele. Drept aceea, intrând în lume, zice, Jerfă și prin os n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup, arderi de tot și jerfe pentru păcat nu ți-au plăcut, atunci am zis, iată, vin în sulul cărții, scris este despre mine, să fac voia ta, Dumnezeule. Zicând mai sus că... Jerfă și plinoasă și arderile de tot și jerfele pentru păcat n-ai voit, nici nu ți-au plăcut, care se aduc după lege, atunci a zis, iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează, deci, pe cel din tăi ca să statornicească pe al doilea. Într-o această voință suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna, și orice preot stă și slujește în fiecare zi și aceleiași jerfe aduse, de multe ori, ca unele care niciodată nu pot să înlăture păcatele, acesta, din potrivă, aducând o singură jerfă pentru păcate, a așezut în vecii vecilor de-a dreapta lui Dumnezeu și așteaptă până ce vrăjmașii lui vor fi puși așternut picioarelor lui, căci printr-o singură jerfă adusă a adus la veșnică săvârșire pe cei ce se sfințesc, dar și Duhul cel Sfânt ne mărturisește aceasta, fiindcă după ce a zis, acesta este așezământul pe care îl voi întocmi cu ei după acele zile, zice Domnul, da voi legile mele în inimile lor și le voi scrie în cugetele lor și adaugă, dar de păcatele lor și de fără de legile lor nu voi mai aduce aminte. Unde este dar iertarea acestora nu mai este jertfă pentru păcate. Drept aceea, fraților, având îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfintelor prin stângile lui Isus, pe calea cea nouă și vie pe care pentru noi a anuit o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, și având mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată într-o plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire inimile de orice cuget și spălându-ne trupul în apă curată, să ținem mărturisirea de cu neclintire pentru că credincios este Cel ce a făgăduit și să luăm seama unul altuia ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără să părăsim biserica noastră precum le este obiceiul unora, ci îndemnători făcându-ne cu atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua aceea. Căci dacă păcătuim de voia noastră după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu mai rămâne pentru păcate nicio jertfă, ci o înfricoșată așteptare a judecății și iuțimea focului care va mistui pe cei potrivnici. Călcând cineva legea lui Moise, e ucis fără de milă pe cuvântul a doi sau trei marturi, gândiți-vă cu cât mai aspră fi va pe deapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesăcotit sângele testamentului cu care s-a sfințit și a jocorit Duhul Harului că-și cunoaștem pe Cel ce a zis, A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. și, iarăși, Domnul va judeca pe poporul său. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu, aduceți-vă dar aminte mai întâi de zilele în care, după ce ați fost luminați, ați răbdat luptă grea de suferințe, parte făcându-vă priveriște cucările și cu necazurile îndurate, parte suferind împreună cu cei ce trecem prin unele ca acestea, căci ați avut milă de cei și iar averilor voastre, ați primit-o cu bucurie, bine știind că voi aveți o mai bună și statornic avere. Nu le pădați dar încrederea noastră, care are mare răspătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiți făgăduința, căci mai este puțin timp, prea puțin și cel ce e să vină va veni și nu va întârzia, iar dreptul din credință va fi viu și de se va îndui cineva, nu va binevoi sufletul meu întru el. Noi nu suntem fii ai înduieli spre pieire, ci ai credinței spre dobândirea sufletului.